Csász A sárga pokol Néhány szó a környezetről. Ez lesújtó. Néhány szó a hősről, aki olykor szintén lesújtó. Kis visszakanyarodás az előzményekre, melyekben egy előkelő úr és egy elfajzott fiatalember játssza a főszerepet. Egy csinos hölgy, egy bronzarcú fiatalember, egy lelepezés, egy ég jó és több pofog. A környezet, amelyről ígéretemhez híven néhány szót kell szólnom, csöppet se előkelő. Sőt, feltűnően piszkos és barátságtalan. Viszont legyen szabad mentségül felhoznom a környezet védelmében, hogy akik itt tartózkodnak, szintén nem túlságosan előkelőek. Ez utóbbi úgy értendő, hogy az oázison lakó arabok feltűnően piszkosak, és az erődben lakó légionisták feltűnően barátságtalanok. Mert vegyük példának azt a jelenetet, amely a mundur oázis egyetlen kocsmájába játszódik le pillanatban. Vessünk egy pillantást erre a kocsmára. Már ahhoz is igazán jó indulat kell, hogy ezt a helységet nemes egyszerűséggel kocsmának nevezzük. A helyiség ugyanis még röviddel ezelőtt teve is táló volt, és mióta az utolsó teve is eltávozott belőle, a tulajdonos nem igen tartott benne különösebb nagy takarítást. De hát, gondolta Aliben Mahrun a tulajdonos, a légionistáknak ez is túlságosan megfelelő. A légionista ide inni jön, és akkor is hiszik, ha tapéta van a falon, akkor is, a pókháló a szájába. Mert itt csak két dolog a döntő. Az, hogy a légionista szomjas legyen, meg az, hogy dühös. Ez a kettő kell ahhoz, hogy igyék. A légionista pedig mindig szomjas, és mindig dühös. Itt van, mint mondtam, a példa. Bejött ide ez a nagy darab dromedár ember, ez a Aroni feltom. Igen, bátor is derék légionista volt. Két ízbe is megkapta a becsületrendet, de volt egy szenvedélye, amelyről nem tudott beszokni. A legkisebb rendre utasítás dühbe hozta, és ilyenkor ütött, méghozzá szó nélkül. Káplátütni pedig a légióba használatos álmos köm szerint lefokozást jelent. Így esett, hogy bár két ízbe kapta meg a becsületrendet, mindkétszer le is tépték a melléről, a fenti szenvedélye miatt. Ronnie Felton nem bánta. Tudta, ha ismét harcba megy, ismét megszerzi ezt a szép kitüntetést. Legfejebb ismét letépik a melléről. De legalább nem küldik kényszermunkára, mert beérik a lefokozással. Ennyit Ronnie Feltonról. Nevezett tegyén tehát belépett a helységbe, amelyet az arab jó indulaton kocsmának csúfol. Belépett és vörösbort rendelt. Persze rummal keverve. Aliben Mahrun, a tulajdonos, sietett kiszolgálni a mogorva katonát, mert feltételezte, hogy ha ütésre kerül a sor, a Ronny Felton nem minden esetben ragaszkodik hozzá, hogy káplár legyen az indulata tárgya. Olyankor megfelel erre a célra az arab kocsmáros is. Lehet, hogy kisé szórakozott volt, az is lehet, hogy a megszokást tette. De tény, hogy amikor hozta az italt, a hüvely beleért az italba. <gül> Na és, ez igazán nem olyan nagy szerencsétlenség. Nevetséges kicsinségre val, ha valaki ilyesmi miatt is botrán csinál. Ronny Felton feltón ilyen kicsinyes és szeszélyes hangulatba volt. Lehet, hogy ha jobb kedvű, hát legfeljebb elmosolyodik, és nem szól egy De nem volt jó kedvű. és kifogásolta a kiszolgálásnak ezt a módját. A kifogásolás abból állott, hogy szó nélkül kirúgta a poharat Aliben Mahrun kezéből, és azt mondta, hogy ez piszok eljárás, és leköpte a kocsmárost. Aliben Mahrun nagyon megsértődött. Nem kell félreérteni, nem azon sértődött meg, hogy a poharat kirúgták a kezéből, azon sem, hogy leköpték, utóvégre köpték le már az embert máskor is. És különben is két hónap múlva jön a Bajram ünnep, amikor úgyis megmosdik. Hát nem olyan nagy szerencsétlenség az egész. De az igen is fájt, hogy ez a hitetlen kutya piszok eljárásnak nevezte az ő gondos munkáját. Ilyet még nem mondott neki soha senki. Ez vért kíván. Mindjárt fel is kapott a pultról egy 40 centi hosszú konyhakést. Ha nagy zsitkán ölt, azt mindig ezzel a késsel tette. Régi bevált jószág volt, hatásos és megbízható. Markába szorította tehát a kést, és néhány lépést előre jött. – Miért mondtad az eljárásomra, hogy piszok? – kérdezte fenyegetően. feltön egy pillanatra elgondolkodott. Hm, – Igazad van – mondta után. Tévedtem. – Nem az eljárásod, piszok. – Te vagy a piszok. – Nem vagyok, piszok. – De. Aki úgy hozza az italt, hogy belelóg az egész patája, az piszok. – Nem lógott bele a patám. Kikérem magamnak. A hüvelykújjam hegye beleért kisé. Hát aztán. Úgy biztosabban fogja az ember a poharat. Attól még nem kell a plafonon lenni. Tövig beleért az egész hüvelykújja, te disznó. Te vén csatorna töltelék. Nem vagyok vén, és nem ért bele az egész hüvelykújjam. Azonnal fizessd meg az itart és a pohár árát. És ha nem, akkor megöllek. Lehet, hogy nem is akarta megölni. Talán megelégedett volna, hogy csak néhány kész szúrás mert aliben ben Mahrun nem volt telhetetlen. Ronny Felton viszont nem volt türelmes ember. Ő csak azt látta, hogy ez az alattomos tekintetű arab gazvickó elindul felé a konyhakéssel, melyel időnként ölni szokott. És az ilyesmi Ronny Felton rendszerint hozta. Ennek lehet tulajdonítani, hogy nem várta be a támadást, hanem villámgyorsan néhány tárgyat vágott a közeledőhöz. A néhány tárgya következő volt. Egy asztal, három szék, két tevenyerek, egy üres italos láda, egy üres hordó és néhány üveg családi sör. Az említett tárgyak kisé elgyengítették Aliben Mahrunt. Roni feltön akkor odalépett hozzá, másodpercek töredéke alatt 15 pofont adott neki, utána pedig felnyalábulta és bedugta a jégszekrénybe. Rázárta az ajtót, kevert magának egy italt, felhajtotta, Pénzt tett az asztalra, mert elve volt, hogy a kocsmába mindig fizessen, akkor is, ha a tulajdonost halaszthatatlan ügyei távol tartják a helyiségtől, majd terüsen távozott. Aliben Mahrunt csak másnap szabadította ki valaki a jégszekrényből. Már félig megfagyott, és csak nem teljesen éhen halt. Viszont megfogadta, hogy ezentúl még részbe se teszi be a hüvelykúját a rummal kevert vörös borba. Ennyit a munduróázisról, vendégeiről és őshonosairól, és arról, hogy a környezet nem a legelőkelőbb, és az emberek mindennek inkább mondhatók, mint barátságosnak. Amit egyébként csak azért kellett előre hogy az olvasó annál élesebben lássa a fentiekkel egyáltalán össze összenemegyeztethető és aland következő ellentéteket. Mielőtt azonban a tulajdonképpeni tárgyra térnénk, el kell mondanunk az előzményeket, és azt, hogyan került Roni Felton a légióba. Így. Roni becsületes fiú volt, de ezért a tulajdonságáért nagyon kevesen vetették meg. Tulajdonképpen mindössze két ember volt, aki a becsületességét rossz néven vette. Két úriember. Az egyik ször Sesszion Midlaton volt, Lensír 15. baronetje, a másik pedig Patrick, Roni lojalitásban megőszült inasa. A szóban forgóbecsületességtől Lady soha sohasem volt húzottan elragadtatva, de ez nem nyomott húzottan sokat alatban, mert egyrészt Lady Moya semmitől sem volt húzottan elragadtatva, másrészt abba se volt egészen biztos, hogy ha Ronnie hajlandó volna is nőül venni őt, ő hajlandó volna -e nőül menni Ronnie Feltonhoz. A jövendő ször Midlatonhoz, Lensír ugyancsak jövendő 16. baronettjéhez. Történetünk kezdetén a dolgok fordulópont előtt állottak. Este volt, fél kilenc, és Ronnie épp a nyakkendőjét kötögette a tükör előtt. Inge vakítóan fehér lett, és smokingja már hanyag eleganciával várta a szék karfáján, hogy magára öltse. Ronnie tehát a nyakkendőjét kötögette, és kütyürészett, sőt, időnként énekelt is. És Patrick hátán ezektől a hangoktól, minden tisztelete mellett végigfutott a hideg. Igen, felelősségünk teljes tudatába állítjuk, hogy Patrick időnként könnyedén megborzongott, mert az elvégre még sincs rendjén, hogy egy jövendőbeli Lord Midleton nyakkendőkötés közben ledérdalokat fütyűrészen, sőt, azokat hamis hangon énekelje is. Hiszen rendben van, utó végre egy jövendőbeli Lordnak is szabad jókedvűnek lenni, még fiatal, de fütyűrészni? Sőt, tovább megyünk, még fütyűrészni is szabad, ha már nem bír a temperamentumával de akkor fütyűrészen és énekeljen a tradíciók teljes tartásával. Énekelj a Good Save the vagy a tripper rit, de ne ilyen Bretlin felszedett frivolságokat, mint Cica, ha a lábad szárát nézem, hozzád kívánkozik minden pénzem. De az elvetemült és nevére teljesen méltatlan fiatalember nem általja a tiszteletre méltó szobacsendé ilyenfajta fajta megtölteni. Sőt, illetlenségében odáig megy, hogy időnként egy-két tárclépést is tesz. Nem, ennek nem lehet jó vége, és éppen ideje már, hogy sző aki igazi úr, végre rendet itt. Patrick körülbelül itt tartott gondolataiba, amikor gazdája, a könnyelmű gondolkodású, de becsületes Roni elfordult a tükörtől, és megszólalt: Patrick? Égenszer? Két szívességet kérek magától, Patrick. Szolgálatára állok, ször. Először is. Lehetőleg ne vágjon olyan megbotránkozott arcot, mintha fényes nappal kiloptam volna Lord Major zsebéből a pénztárcát. Igen, ször. Másodszor pedig, ha akaró, amit nyelt, nem gátolja meg benne. Legyen szíves, hajoljon le, és fűzze be a cipőmet. Szívesen, ször. Petrik lehajolt, és gazdája kívánsága szerint befűzte a vadonatúj lakcipőt. Roni jókedvűen, sőt szeretettel nézte a régi bútorda kínos gonddal elválasztott, szürkülő frizuláját, és mindent harag nélkül mondta. Arra pedig jó indulaton figyelmeztetem, Patrick, hogyha ször Cecilnek ismét panaszkodni, mert életmódom miatt, akkor kardérre hányom. Akkor, felelte Patrick nyugodtan, csak azt fog történni, amit az én őseim mindenkor megtettek az ön őseiért. Véremet ontom önért. Roni elnevette magát, és a smokingja után nyúlt. <gül> Menjen, Patrick, úgy hallom, csengettek. Ez szőr Cecil lesz. Mondja meg, hogy sajnos itthon vagyok. A sajnos kifejezést mellőzni fogom, ször. Szőr Cecil belépett és körülnézett. Haja és tiszteletre méltó bajusza ősz volt. smokingja kifogástalan. Termete szikár és lelke kicsinyes. Könnyedén kezet fogott az elélyes Ronival, egyenesen a karosszékhez ment, térdei közé szorította ében fabottyát, melytől sohasem vált meg, és kimértem mondta. Köszönöm, Ronald, látom vacsoráért akarsz csengetni. Kérlek, ne tedd, a Bagatell klubba szeretek vacsorázni. Adj egy pohár Brandit, és térjünk a tárgyra. Mi tehát tárgyalássorozatunk sorozatunk első pontja, kérdezte mosolyogva Roni, és kitöltötte a brandit. Tárgyalássorozatunk első és egyetlen pontja ez. Megtiltom, a leghatározottabban megtiltom, hogy feleségül vedd ezt a nő személyt. Én pedig megtiltom, a leghatározottabban megtiltom, hogy nőszemélynek nevezd, Miss Edna Livingstone? Sző Cesil, nyugodt mozdulattal megigazította monokliát. Sir Cecil nyugodt mozdulattal megigazította monokliát. – Ó! – mondta. – Hiszen akkor könnyen megértjük egymást. Az a hang, amit nem ártasz az nagybátyáddal szemben alkalmazni, feljogosít arra, hogy idegen, sőt, keményen megmondjam, amit akarok. – Helyes! Épp kérni akartalak rá! Sir megigazította monokliát, és kimérten szólt. – Ronald, kérlek! – Zsenge gyermekkorodóta én viselem gondodat. Megboldogult atyát könnyelmű és hozzá hasonlóan a tradíciókkal keveset törődő ember volt. De én megboldogult anyát, Lady Margaret kedvéért megfogadtam, hogy ember csinálok belőle. Miután örökséged nevetségesen csekély jövedelmet biztosít számodra, olyan apanást folyosítok neked minden hónapba, hogy mint nevem, rangom és vagyonom jöveddő örököse már évek óta nívósan élhetsz. Mindezt nem azért tettem, hogy végül egy varieté táncos nőt védnő ül. A név, melyet halálom után viselni fogsz, ezt nem engedi meg neked. A Lenshirt 16. baronettje csak magához méltó dámát vezethet oltár elé. Lady Moya hosszú hónapok óta várja, hogy nyilatkoz. Te azonban makacsul a variété fertőjéből akarsz kiemelni valakit a tradíciók rovására. Ronald, ez nem mehet így tovább. Vagy lemondasz arról a nőssze, szóval arról a Miss Edna livingstone vagy... Vagy pedig kénytelen leszek megkérni, hogy méltóztas megérni az évi 400 font jövedelmetből, mert nem áll módonban téged egyrészt továbbra is támogatni, másrészt nevem és vagyonom utódlásába részesíteni. Más szóval, szólt közbevidáman Roni, további Dihon Simon, illetve Alma? Ha ez a dokkok mellől kölcsönzött kifejezés azt jelenti, hogy kitagadlak-e, akkor azt felelhetem, igen. Ronny felton kivette egy cigarettát az asztalon álló hosszúkás elefáncsont dobozból, rágyújtott. Tiszteletlenül nagybácsi felé fújta a füstöt, azután mosolyogva mondta. Hát, szeszi bácsi, akkor azt hiszem, végeztünk is. Erkölcstelen ajánlatoddal sikerült kivívni harsány megvetésemet. Mondhatnék neked néhány közmondást a pénzről, mely nem boldogít, az ágyról, melyet kimintvet, úgy alszik benne. A két szerető szívről, mely megél a jéghátán is, de félek, hogy túlságosan kifárasztanálak vele. Te tudod, hogy Miss Livingstonnak házasságot ígértem. Ha nem váltanám be ígéretemet, nem lennék becsületes ember. Pedig az vagyok. Tehát. Tehát ünnepélyesen kijelentem, hogy ma este eljegyzem magam a fent említett Livingston nevű lányzóval. Ha el akarná jönni az eljegyzési lakománkra, szívesen látunk a vidám fegyenc étteremben a Baker Streeten. Ez az utolsó szabad. Igen. Legfejebb azt tehetném még hozzá, hogy üdvözöld nevembe Lédimóját, és közvetlenül utána légy mindenki által megvetett. Sző szóval felállt, ismét megigazította a monokliát, megbicentette fejét és távozott. Roni az ajtóig kísérte. A kitagadott fiatalembert nyugodtan végig szívta cigarettáját, miközben elégedetten állapította meg, hogy a történtek cseppet se kedvetlenítették el. Kisé idegenkedett még a gondolattól, de már felvetette magába az ötletet, hogy dolgozni fog. Legfeljebb a midleton ősök megfordulnak néhányszor a sírjukba, gondolta. Dolgozni nem kellemes ugyan, de elviselhető. Különösen, ha ilyen féle leányzókért dolgozik az ember, – Ne, mi a fenét tűnődöm itt? Megyek Ednához, és kész. Még egyszer megigazította a nyakkendőjét, és kifelé indult. Az előszobába odaszólt Patriknak. – Hű csatlosom, ha netán métatlankodó midlaton ősökkel álmodna az éjjel, mondja meg nekik, hogy ott sírjanak, ahol senki se látja őket. Patrik arcán egy izom serándult. Jelenteni fogom, sőr. Negyed óra múlva az olimpia előtt volt. Átkerült a járóhoz, és otthonosan benyitott a kiskapun, amin ott lógott a tábla, idegeneknek tilos a bemenet. Három hónapja ismerte Ednát, és minden szabad idejét vele töltötte, de még mindig megdobant a szíve, mikor belépett a női öltözők felé vezető folyosóra. Mondhatatlan öröm volt a kedves, kékszemű, szőkehajú lányt meglátni, megcsókolni, szeretettel magához ölelni, hallgatni a szíve dobbanását, érezni forró és illatos lehelletét, érezni azt, mikor átöleli két gömbölyű karjával és keskeny fehér kezével megsimítja a tarkóját. Igen, a jókedvű, kicsit színikus feltom meghatódott minden alkalommal, ha Ednát a közelébe tudta. Ilyenkor jókedvű, sőt, bolondos megszólításokkal és egy hűszerelmeshez méltatlan viccekkel próbálta leplezni ellágyulását. Már próbálgatta is, amint a folyosóra ért. Szívem királynője, hódollak a lássan. Igen, ezúttal ez lesz az üdvözlés, nehogy Edna észrevegye diákos elfogódottságát. Szívem királynője, légy oly trón követelőm és... Mi ez? Megállt, mint akit váratlanul, és hirtelen fejbe csaptak. Egy pillanatig azt remélte, hogy káprázik a szeme, de azután belátta, hogy ez híú reménykedés. Igen, az ott Edna. Ehhez nem fél semmi kétség. És Edna, a kék szemű tündérszőke Edna, a szívem királynője, ott áll töltözője előtt a félhomályos folyosó végén, és egy fiatal emberrel csókolózott. Egy fiatal emberrel, aki a francia idegen légió egyenruháját viselte. Egy légionáriussal. Csókolózzott. Maga se tudta, hogyan került ismét az utcára. Azon vette észre magát, hogy ott áll a kis kapu előtt, és mereven nézi a táblát. Idegeneknek tilos a bemenet. Az ott persze nem idegen, gondolta elkeseredve. Én már idegen vagyok. Már? Ki tudja mióta? Micsoda hatökör voltam. – A hő romantikus lélek, én neki a légionista egyenruha. Én csak egyszerű civil vagyok. <gül> – Hát persze, ez nem valami érdekes. És ha esetleg… Gondolatmenete félbeszakadt, mert a kiskapu megcsikordult és kilépett rajta a légionista. Roninak minden dühe és sértődötsége ellenére el kellett ismernie, hogy egészen jóképű ember ez a magas, szélesvállú bronzarcukatona. Igazi nők bálványa. A nők bálványa nyugodt, határozott léptekkel elindult. Roni egy pillanatig arra gondolt, hogy neki ruhan és leüti. Azután az jutott eszébe, hogy bemegy az öltözőbe, és őrült botrán csinál. Végül is azonban elvetette mindkét ötletét, és csendesen elindult a katona nyomába. Hm, – Mi volna most a helyes? Mi volna a teendő? – Bosszút kellene állni, Ednán? – Olyat, hogy fájjon. Amiatt minden férfi állna, aki annyit áldozott fel egy lányért, amennyit ő. Vagyont, nevet, rangot, megbecsülést. Vagy meg kellene mutatni, hogy ő is van olyan legény, mint ez a nyúrga, kék derék szíjas katona. Esetleg? Mint a villám hasított bele a nagyszerű megoldás. Úgy van, ez lesz a legjobb. Megmutatja, hogy ő is legény a talpán. Megbünteti Ednát, de nem mond le róla. Azt már nem. Ha verekedni kell a nőkért, hát ő azt is tud. Ez aztán a pokoli terv. Rani, ön mégis okos ember, gondolta, mert mindig magázta magát, ha életbe vágóan fontos dolgokban jó megoldásra jutott. Meggyorsította lépteit, és két perc múlva utolérte a légionistát. Hm, "Bocsássom meg, uram, mondta, volna egy kis ideje számomra? Kérem, tessék! Felelte meglepve a katona, és újját könnyedén a sapka ellenzőihez érintette. – Örülök, hogy ért angolul. – Angol vagyok. Oh, – Vagy úgy? De hisz ez nagyszerű. Hát kérem, de talán beléphetnénk ebbe a csapszékbe. – Lépjünk be? – helyeselt mosolyogva a másik. Beléptek. Oda támaszkodtak a pultra, és italt rendeltek. Roni felemelte a poharát. – Igaz is? – Mondta. Majd elfelejtettem. Én Ronnie Felton vagyok. Nem ismerős önnek ez a név? Hm. Sem, felelte a légionista. Oh, persze, persze, bólintott Ronnie elgondolkodva. – Ezen nem is csodálkozom. Szabad érdeklődnöm az ön neve iránt. August Miss, felelte a másik. Örvezető. A Sidi Bella beszi második zászlóhajná. Öt napos rendkívüli szabadságom, meg ma este lejárt. – És most mivel szolgálhatok? – Hát, kérem, izé, kedves őrvezetőm, én be akarok lépni a légióba, legyen a segítségemre. – A másik csodálkozva nézett rá. – Ha szabad érdeklődnöm, nem esett urasságod egészen korába a fejére? Oh, – oh, oh, Miből következtet erre? – Nézze csak! Egy látszólag jó körülmények között élő angol ember be akar lépni a légióba, már az is megdöbbentően tömény marhaság, de hogy ehhez segítséget kér, menjen el a francia konzulátusra, jelentkezzen és kész. Rónia fejét csóválta. Hmm, az nem jó, az ilyesmi nehézkesen megy. Én egy kettőre el akarom intézni a dolgot. Jelentkezés, kiképzés, menetelés a Kies Afrikába. Egy, kettő három. Szeretem a tempót. Smith vezető vállat vont. Tudja mit? Jöjjön velem már szelybe. Ott teljesülhet a kívánsága. Nekem ugyanis jelentkeznem kell a saint jean -Aretbe. Talán tudja, ez az újoncozó hely. Belép a kapum, mint civil, és ki se míg behajózásra nem kerül a sor. Roni tudta. Éppen ezt akarta. Este fél tizenegykor felültek a vonatra. Ronnie Felton csak levelező lapon értesítette Edna livingston hogy sürgős üzleti ügybe hosszabb időre el kell hagynia a Londont. Majd alkalomattán levélben többet. Most zárja sorait, mert már indul a hajó Afrika felé, és marad teljes tisztelettel. Egyébként remekül illett a terveivel, hogy August Smith ott maradt a St. John erődben, mint kiképző artist. Az egész időt együtt töltötték, és csak nem összebarátkoztak. Később együtt szálltak hajóra is. August Smith egyébként sok elnézéssel és jó indulattal, de némi kár örömmel is figyelte az előkelő gentleman A nagyon karcsú, keskeny, kisfehérkező, szinte őélyesen finom arcurónit. Nem árt egy ilyen elpuhult alaknak, gondolta, ha belekóstol egy kicsit az igazi életbe. Majd abba hagyja az előkelősködést és finomkodást, ha 60 fokos melegbe kimért vízadaggal kell menetelnie, ha a bórjú feltöri a hátát, ha az örmester kisé szabadszárjúan megemlegeti olykor az öreganyját és más hölgy rokonait, és nem utolsó sorba, ha egy-két idegesebb bajtás egyszer-kétszer megveri. A kiképzés alatt nem állt módjába megmosolyogni feltön erőlködését, egyszerűen azért, mert Felton nem erőködött. A nehéz gyakorlatokat aránylag könnyen végezte, de igazán jó vélemény csak a hajón alkotott a zöldfülű újoncról, akit finom mozdulatai és kisé tartózkodó modora miatt társai röviden madmazelnek neveztek. Így történt, hogy mikor egy este behajózták őket az Atlas nevű, kisé rozzant állapotba lévő hajóra, mely szó szerint minden ízébe recsegve elindult Afrika partjai felé, Bradoff közlegény bizalmasan közölte néhány társával, hogy pár percen belül agyonveri a matmazelt. Bradov közlegény két méter magas, sebb helyes arcú és igen mosdatlan szájú úriember volt, akit négyrendbeli, halállal végződő súlyos testisértés miatt köröztek a bolgárhatóságok. hatóságok. A légió egyenruhája most ideiglenesen megvédte a rendőrség unalmas zaklatásától. Borzalmasan erős ember volt és remek verekedő. Kedvenc mutatványai közé tartozott, hogy bizonyos kocsmai verekedéseknél felkapott egy embert, és ezzel az élő buzogányjal 10-12 másikat könnyedén félholtra vert. Közvetlenül a behajózás után Roni súlyosan megbántotta a sebb óriást. Bradov ugyanis kinyújtott lábbal ült a fedélzeten, és a vigyázatlan Roni rálépett erre a kinyújtott lábra. Ha ekkor odaszólt volna, hogy marha, nem tudod behúzni ezt a csámpás patádat? Akkor nem lett volna semmi baj. Elvégre szóból ért az ember. Róni azonban megállt, mosolygott, könnyedén meghajolt, mintha csak a ritz 5 órai tejáján táncra a clouchester hercegnőt, és közutálatnak örvendő csevegő mudorába így szólt. <gül> Végtelenül sajnálom, kedvencősöm, ha terhére voltam. Ha sértve érzi magát, hajlandó vagyok megadni önnek a legmesszebb menő szatiszfakciót. Hát igen, ez az utóbbi idegen nyelvű és soha nem hallott kifejezést nem kellett volna mondani. Bredov belevörösödött a dühébe, mert ilyet még senki sem mert a szemébe vágni. Még hogy szatiszfakció. A fene egye meg ezt a mennyasszony külsejű egyét, épp itt az ideje, hogy agyonverjék. Röviden közölte társaival nagyszabású elhatározását, és elégedetten állapította meg, hogy a terv zajos és egybehangzó lelkes helyeslésre találta megértő légionisták lelkébe. Feltápászkodott tehát, és nehéz lépteivel a matmazel után cammogott. Roni a korlátnál állt, és a lassanként eltünedező francia partok pislákoló lámpáit nézte. A döngő léptek hallatára megfordult, és melankólikus mosolyjal mondta Bradovnak. – Jöjjön, jöjjön, kollega úr, ez itt igazá ritka szép látvány. Egy okos ember egyszer azt írta, hogy elutazni annyi, mint meghalni egy kicsit. – Hát, ami azt illeti, van benne valami. Roni meglepődött, és most már egészen szembe fordult Bredovval. Esközöm, úgy lémlik, mintha mondott volna valamit. Azt mondtam, hogy fog be a pofádat, hangzott töretlen stílusban a válasz. Roni nehezztelően csóválta a fejét. Elszomorító, hogy némely embernek milyen elviselhetetlen a modora. Ha így folytatja, kint leszek illemre tanítani. Mi? Mit merészelsz? Úgy látom, maga kötözködik velem, hogy úgy mondjam, tetlegességet provokál. Hé, hé! kisapa, ne adonász az órom előtt, mert megpofoszlak. A keservid! Ezt már hörögve ordította Bredov, és már is rávetette magát egy hatalmas impozás ugrással a madmazerre. Még úgy szóván a levegőben volt, amikor két írtózatos ökölcsapás érte az áll a két oldanán. Ez a két boxütés megsemmisítő erejű volt. Bredov ápkapcsa apró szilánkokra tört, arcbőre felrepett, négy foka meglazult, és agyműködése teljesen megbénult. Jellemző megdöbbentő erejére, hogy még ilyen állapotban is el tudta kapni Felton derekát, majd magasra emelte a karcsú fiatalembert, hogy a korláton keresztül behajítsa a tengerbe. Felton azonban, mint előbb a boxütésnél, most is gyorsabbnak bizonyult. Bredov érezte, hogy két-három írtozatos rugás éri a térdét. A fájdalomtól csak nem eszméletlenül elejtette Ronit, aki macska ügyességkel talpra és olyan precízen találta el a jobbok lével az óriás gyomorszáját, hogy az elakadt lélegzettel hörögve emberget végig a fedélzett deszkáján. Emma, igen, mondta valaki a nézők közül, de Ronit nem törődött az elismeréssel. Apró zseb tükröt vett elő, megigazította a frizuráját, és helyre rángatta szíját. Nem volt rossz dolog, Szólalt meg bellette Smith. Roni feléje villantotta szemét. Örülök, hogy neked is tetszett, felett hangjába alig észrevehető fenyegetéssel. Időközben Bredó is magához tért. Feltápászkodott a földről, letörölte arcáról a vért, és kicsit elégedetlenül, de egyáltalán nem haragosan mondta: Hát, miért nem szóltál mindjárt te, Bafla? Ki tudhatta, hogy a te fajtát között is akadhat rendes ember. Ön elbizagodottát ez már ki, felelte Felton, és erre mindenki elröhögte magát. Ezzel az őszinte is hasányröhögéssel egyszerre a szívükbe zárták.